Isus Hristos. Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Matei 16,16. ,16. Hristos, Taina Lui Dumnezeu, Coloseni 2,2. ,2. În nimeni altul nu este mântuire, faptele apostolilor, 4,12. În el locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii, Coloseni 2,8. Cristos este și rădăcina, și băutura, și viața noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur 2300 Iisus Hristos s-a făcut om pentru a învăța pe om să se facă Dumnezeu. Clement Alexandrinul Hristos a făcut lăcaș nouă și noi ne-am făcut lăcașul său. Sfântul Simeon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 tot astfel nu poate nimeni cunoaște tainele și înțelepciunea lui Dumnezeu fără Domnul Isus, Sfântul Macarie cel Mare Căci în nimic altceva nu se află mântuirea noastră decât în Hristos Isus, Filotei Sinaitul. De aceea a fost îngropat în pământ Isus, pentru ca pământul blestemat să primească binecuvântarea în locul blestemului,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 Sfântul Macarie cel Mare, Omilia II. Fără Isus Hristos, nimeni nu devine curat în fața lui Dumnezeu, chiar când și-ar închipui că și-a câștiga curăția prin propriile sale griji, origen. Hristos a făcut rob pentru a lucra mântuirea noastră și împărat pentru a ne stăpâni, Sfântul Ambrozie. Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar fi adus cu drag pentru el singur aceeași jertfă ca pentru o lume întreagă, fericitul Augustin. Fiul ne-a făcut fii ai Tatălui și i-a îndumnezeit pe oameni făcându-se om El însuși. 2314. Să fim ca Hristos, căci și El s-a făcut ca noi, să ne facem pentru El. Dumnezeu, căci și El s-a făcut pentru noi om. Sfântul Grigorie de Nazians Prin ascultarea sa, Hristos a vindecat neascultarea noastră. Sfântul Vasile cel Mare Oriunde se arată Isus, acolo este și mântuirea. Sfântul Chiril al Ierusalimului Găci deci fără cârmaciul Hristos nu este cu putința trece cineva cu corabia vieții peste marea furtunoasă a lumii, Sfântul Macarie cel Mare. Cum i-ar lipsi soarele și ziua acelui căruia Hristos este soare și ziua? Sfântul Ciprian. Numele Fiului lui Dumnezeu este mare, necuprins și poartă lumea întreagă. Aceia care sunt chemați de el, poartă numele său și umblă în poruncile sale, păstorului lui Herma. Căș nu este arma mai tare nici pe pământ, nici în cer, ca numele lui Isus Hristos, Sfântul Simeon al Tesalonicului. Precum ploaia, cu cât cade mai multă pe pământ, cu atât îl moaie mai mult, așa și Sfântul numea lui Isus strigat de noi fără gânduri, cu cât îl chemăm mai des, moaie pământul inimii noastre și îl umple cu bucurie. Isichie Sinaitul Hristos este al celor smeriți. Sfântul Clement Romanul Pătimind fiul, ceea ce a pătimit, este cu mult mai mare și mai însemnat decât a face lumea și a o creia din ceea ce nu era. Sfântul Ioan Gură de Aur Isus Hristos este pentru noi modelul de sfârșit. Trebuie să ne străduim cu toată puterea să ne asemănăm cu el, Clement Alexandrinul. Cuvântul a venit în persoană ca unul care este chipul Tatălui, ca să poată renoi pe omul cel creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel mare. Vai de acel suflet care nu are în sine pe Hristos ca să-l cultive cu grijă pentru ca să poată aduce roadele Duhului. Sfântul Macarie cel Mare. Cuvântul nu și-a coborât din cer corpul care să fi trecut prin Sfânta Fecioară, ci a luat din ea de o ființă cu noi, Sfântul Ioan Damaschin.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 Dumnezeu, cuvântul, asemenea Tatălui, s-a făcut părtaș la fiirea noastră muritoare, nu după natura Lui, ci după fiirea noastră muritoare, pentru ca noi să ne facem părtași la dumnezeirea Lui. Fericitul Augustin! Căci aceasta a fost misiunea Fiului Lui Dumnezeu ca, devenit om, propria formă pe care a asumat-o să o Ducă din nou la chipul frumuseții exemplare ca să fie din nou ceea ce era la început, Sfântul Grigorie de Nisa. Numai în Iisus Hristos ajunge neamul omenesc la odihnă. Ioan Carpatiul. Dacă sfârșitul legii este Hristos, apoi cel ce nu are pe Hristos, chiar dacă s-ar părea că are dreptatea din lege, totuși de fapt nu o are. Cine are pe Hristos nu are nevoie de lege. Sfârșitul medicinii este sănătatea. Sfântul Ioan Gură de Aur Fiul lui Dumnezeu primește a se face și a se numi fiul al omului, nu ceea ce a fost schimbând că este fără schimbare, ci ceea ce nu a fost luând că este iubitor de oameni, Sfântul Grigorie Teologul. Domnul Isus Hristos, ca să ne facă ceea ce este El însuși, potrivit nemăsuratei lui iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi, Sfântul Irineu. Mântuitorul a venit ca să se facă părtași firii noastre, ca să ne învețe prin pildele sale calea virtuții, ca să ne scape de stricăciune prin comuniune cu viața, făcându-se începătura vieții noastre, Sfântul Ioan Damaschin.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 Potrivnic al lui Hristos nu este numai cel ce îl tăgăduiește și luptă împotriva lui, ci și cel care zice că crede în el, dar nu-i ascultă cu faptă învățătura și cuvântul său. Sfântul Tihon Trebuie să-l iubim pe cel ce ne-a născut, dar să-l preferăm pe cel ce ne-a mântuit. Fericitul Augustin pentru aceasta ești creștin ca să limiți pe Hristos și să te supui poruncilor sale. Sfântul Ioan Gură de Aur Hristos se face văzut prin noi, prin Duhul Sfânt. Sfântul Simeon Precum soarele răsărind și luminând lumea, se arată și pe sine și lucrurile luminate de el, tot așa și soarele dreptății răsărind în mintea curată, se arată și pe sine, dar și lucrurile făcute sau care vor fi făcute de el, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Hristos a făcut om ca noi să fim făcuți Dumnezei, Sfântul Atanasie cel Mare. Însuși cuvântul lui Dumnezeu la chipul său vine și cu trup se îmbracă pentru trup și suflet înțelegător pentru sufletul meu și împreună, pe cel asemenea cu cel asemenea curățind, și într-o toate se face om, afară de păcat, și se arată Dumnezeu cu firea luată una, adică o persoană, din amândouă firile cele potrivnice, din trup, adică și din duh, din care una a în Dumnezei, iar alta s-a în Dumnezei, Sfântul Grigorie Teolog. Fiul și Duhul Sfânt sunt din Tatăl, după cum raza și lumina sunt din soare, Sfântul Ioan Damaschin. Duhul cel mai de preț al omului este Sângele lui Hristos, Sfântul Vasile cel Mare. Scopul întrupării Domnului a fost mântuirea noastră, Sfântul Maxim mărturisitorul.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 El este calea adevărul, viața, ușa, comoara, pâinea cea vie și cerească. Fără acest adevăr, nimeni nu poate cunoaște adevărul și nici nu poate fi mântuit. Sfântul Macarie cel Mare. Mântuitorul este Marele Darni, pentru că și-a dat pentru noi tot ce poate fi mai scump, viața sa. Clement Alexandrinul ne să rămânem dar cu tărie în nădejdea și închezășia dreptății noastre, care este Hristos Iisus. Sfântul Policarp. Sângele lui Isus Hristos este pentru toți scară minunată pentru ca să se suie la rai, ilie miniatis. Cristos este un adevăr, iar nu un obicei tertulian. Orice om să-l audă pe Iisus, să alerge la cel ce iartă greșelile. Dacă suntem bolnavi, la el să ne găsim scăparea. Dacă ne doare sufletul, să urmăm pe doctorul conștiinței. Dacă suntem flămânzi, să primim pâinea. Dacă suntem morți, să primim învierea. Dacă suntem neînțelepți, să primim înțelepciunea. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Vai de sufletul în care nu locuiește Hristos, Domnului, căci El este o pustie plină de putoarea patimilor, un adăpost al răutății, Sfântul Macarie cel Mare. Vrei să vezi minuni în fiecare zi? Meditează zilnic la întruparea și suferința lui Hristos. Sfântul Tihon Hristos este comoara noastră. Cine a aflat-o cu adevărat a vândut tot și a cumpărat-o, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dulce este în inima amintirea curată și a lui Isus și luminarea negrăită ce o produce ea, Sfântul Marcu Ascetul. Vedeți cum trec zilele, lunile și anii ca un vis, ca umbrele înserării, pentru ca să vină îndată marea și înfricoșată arătarea lui Hristos. Sfântul Efrem Sirul Dacă Hristos răsună în inimile noastre, atunci numai decât va zbura deasupra noastră și Duhul Sfânt și vom deveni superior cerului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi cerem să vină împărăția acea făgăduită de Dumnezeu și câștigată prin sângele și patimile lui Hristos,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 S-a născut mai întâi Dumnezeu din ei. Hristos este Dumnezeu și Isus, Hristos s-a făcut om. Fericitul Augustin! Sângele mielului nevinovat Isus Hristos pune pe fugă pe demoni, Sfântul chiril al Ierusalimului. De te vei îmbrăca în Hristos și dracii se vor teme de tine, iar de te vei îmbrăca în aur și oamenii vor râde de tine. De te vei îmbrăca în Hristos și oamenii se vor cucernici de tine. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine se apropie de mine este aproape de foc. Cine-i departe de mine este departe de împărăție. Origen Hristos este pentru noi icoana cea neîntinată. Trebuie să ne străduim cu toată puterea să ne asemănăm cu el. Clement Alexandrinul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 și să învățăm adevărata știință, Sfântul Ioan Damaschin. Fără cuvânt e cu neputință ajunge la Tatăl Cuvântului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Vestim venirea Domnului, nu vestim numai una, ci și a doua venirea Lui, cu mult mai slăvită decât cea din tâi. Cea din tâi a avut pecetea răbdării, cea de-a doua poartă cununa împărăției dumnezeiești. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Soarele dreptății la toți a răsărit, cu toți a petrecut, pentru toți a murit și pentru toți a înviat. Sfântul Grigorie, teologul. Inima lui Hristos era inima lui Pavel, era ales pe de Duhului Sfânt, era curtea Harului Său, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mântuitorul este spre folosul fiecăruia în urite, chipuri. Pentru cei ce au nevoie de bucurie, este viață. Pentru cei care au nevoie să intre, este ușă. Pentru cei care au nevoie să se hrănească, este pâine. Pentru cei care au nevoie să aducă rugăciuni, este mare preot. Pentru cei care au păcate, este miel, ca să fie judecat în locul lor. Se face tuturor toate. Sfântul Chirila al Ierusalimului Libertatea duhovnicească stă în izbăvirea de patimi, la ea nu ajunge nimeni fără Hristos, talasie Libianul. Să ne asemănăm în toate cu Hristos, atât prin comuniunea prin sângele lui prin care ne curățim, cât și în dragoste prin creștere din rădăcina cuvântului, Clement Alexandrinul. Numele Iisus este înfricoșat și demonilor, și patimilor, și bolilor. Cu acest nume, deci, să ne împodobim, cu el să ne îngrădim. Sfântul Ioan Gură de Aur 2378. Hristos unit cu biserica sa este Hristosul în întregime sau Hristosul total, fericitul Augustin. El, Hristos, a primit să fie creat fără schimbare în specia noastră, din iubire nemăsurată de oameni, și să devină tip și simbol al său și să se arate pe sine, din sine, simbolic. Astfel, prin sine, ca cel arătat, a condus spre sine, ca cel cu totul ascuns, toată creațiunea. Iar prin lucrările dumnezeiești arătate ale trupului, a dat oamenilor cu iubire, Indicii despre infinitatea nearătată și ascunsă dincolo de toate, pe care nici una dintre existențe nu o poate niciun chip înțelege și exprima. Sfântul Maxim Mărturisitorul Cristos este ființa virtuților, Sfântul Maxim Mărturisitorul Nu vă rușinați al numii cel răstignit, pentru că este bunul nostru cel mai înalt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un singur cuvânt a spus Tatăl Veșnic și anume pe Fiul Său și pe acesta îl spune mereu în tăcerea veșnică și cuvântul acesta trebuie ascultat de suflet în tăcere. Sfântul Ioan al Crucii. Căci prin aceasta am păcătuit că n-am căutat bucurie, mărire și adevăr în el însuși, ci în făpturile sale, în mine și în ceilalți. Fericitul Augustin, confesiunile! Cristos este deasupra tuturor și stăpânește totul. Sfântul Ioan, gură de aur. Hristos a fost și jertfă și preotul jertfitor. Firește jertfă după trup și preot după duh, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu doresc nimic din cele de sus, nici din cele de jos, decât numai pe tine, Doamne, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiul al omului ca să ne arate că firea omenească, spre deosebire de toate făpturile, a fost zidită după chipul lui Dumnezeu ca să cinstească însuși trupul muritor, Sfântul Grigorie de Palama. Smerindu-se ca Dumnezeu, el a înălțat în trupul său întreaga omenire la starea de Dumnezeu. El s-a făcut om pentru om, Sfântul Grigorie de Nazians. Fiul se naște din tatăl precum se naște lumina din lumină. Căci lumină este Tatăl și lumină este Fiul, pentru că a luminat sufletele noastre. teofilact. Cuvântul nu este dintre cele create, ci mai vârtos, Creatorul lor, Sfântul Atanasie cel Mare. Primește-L pe Hristos, primește facultatea de a vedea, primește-ți lumina ta, Clement Alexandrinul. Logosul divin, văzând că piericiunea oamenilor nu putea fi înlăturată decât prin moarte, iar el nu putea să moară pentru că era nemuritor, își ia trup capabil să moară, pentru că acesta, participând la logosul cel mai presus de toate, să poată da satisfacție morții pentru toți, să rămână nestricăcios din cauza ipostasului divin care locuiește în el și astfel să înceteze moartea pentru toți, prin Harul Învierii, Sfântul Atanasie cel Mare. În Logos, în Hristos, nu e numai toată hrana, ci și toate despătările Duhului, origen fiind adevăratul fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut fiul omului pentru a-i face pe oameni fiai lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvântul lui Dumnezeu, care este viața cea adevărată, s-a îmbrăcat cu trup, pentru că astfel trupul, unindu-se cu viața, să nu mai fie muritor, ci nemuritor, Sfântul Atanasie cel Mare. Cuvântul s-a arătat în lume pentru ca, după cum toate le umple cu prezența sa, tot astfel să se umple și de cunoștința sa, Sfântul Atanasie cel Mare. Întrupându-se și făcându-se om, Iisus Hristos ne-a repus în dreptul de la început în sine și ne-a dat mântuirea în rezumat și în principiu, pentru ca ceea ce am pierdut prin Adam să redobândim în Hristos Iisus. El s-a făcut ceea ce suntem noi pentru ca noi să devenim ceea ce este El, Sfântul Irineu, Fiul se face și se numește pe sine Fiul omului pentru ca oamenii să-L numească Dumnezeu Tată, Sfântul Atanasie cel Mare. Întruparea Fiului Lui Dumnezeu, care este în același timp revelație, răscumpărare și îndumnezeire, corespunde cu restaurarea omului în Dumnezeu, Sfântul Irineu. 2400 Hristos a întrupat pentru o operă universală, reintegrând, aducând toate lucrurile în sine, Sfântul Irineu. Dacă nu cunoști calea mântuirii, caută pe Hristos, fiindcă El este calea. Dacă vrei să cunoști adevărul, ascultă, pentru că El este adevărul. Să nu te temi de moarte, pentru că Christos este viața credincioșilor, Sfântul Niceta de remesiana. Dumnezeu nu putea face oamenilor un dar mai mare decât să le dea conducător pe cuvântul său, prin care a creat totul, și de a-i înfia mădulare ale sale în așa fel ca el să fie fiul lui Dumnezeu și fiul omului. Un singur Dumnezeu cu Tatăl, un singur om cu oamenii. Fericitul Augustin Iisus Hristos este numit cu două nume, cu numele de Isus pentru că mântuiește, și cu numele de Hristos, pentru că este preot, Sfântul Chiril al Ierusalimului, 2404. Hristos însuși a fost și victima de jertfă, el adevărat, și tot el a fost și marele preot, nevinovat și neprihănit, care a jertfit și s-a jertfit. El însuși s-a făcut preotul jertfitor al propriei lui jertfe, Sfântul Chiril al Alexandriei. Dumnezeu ar fi putut folosi și alte mijloace prin care să mântuiască pe oameni, dar întruparea a fost socotită de el cel mai potrivit mijloc, fericitul Augustin. Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să lucreze pururea și în toți taina întrupării sale. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dumnezeu s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să poată deveni purtător de duh. Sfântul Atanasie cel Mare Cuvântul îmbrăcând trupul a desfințat cu totul toată mușcătura șarpelui din el, Sfântul Atanasie cel Mare. Eu sunt tată, eu frate, eu mire, eu casă, eu sunt hrănitor, eu haină, eu rădăcină, eu temelie, tot ce vrei aceia sunt. Ca să nu ai lipsă de nimic, voi fi în serviciul tău, căci am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu îți sunt și prieten, și oaspe, și cap, și frate, și soră, și mamă. Îți sunt toate. Nu mai poartă-te sincer cu mine. Sărac făcut am pentru tine, pribeag răstignit am pentru tine pe cruce, și-am fost pus în mormânt. Sus, intervin pe lângă tatăl pentru tine. Jos, rugător făcut am pentru tine, către tatăl, tu ești pentru mine totul, și frate, și împreună moștenitor, și prieten, și mădular al trupului meu. Ce mai vrei încă? Sfântul Ioan Gură de Aur Numele de Isus nu-i numai lumină, ci și hrană unde lemn, fără de care hrana sufletului este uscată. Sare, fără de care, ca un condiment orice se pune înaintea noastră, este fără gust. În sfârșit, miere în gură, melodie în ureche, bucurie în inimă și, în același timp, medicament. Orice convorbire religioasă în care nu se aude numele acesta este absurdă. Sfântul Bernard de Clairvaux Găsim în el odihna noastră, noi observăm cu adevărat sabatul. Paștile noastre, acestea sunt Hristos, sinceritatea și adevărul, iată azimele noastre, toate și-au împlinirea în Hristos. Fericitul Augustin!